beberapa fatwa-fatwa Ibn Taymiyah yang kontroversi beberapa pandangan-pandangan Ibn Taymiyah yang kontroversi dan kita akan tengok ada tak orang yang berkongsi pandangan dengan Ibn Taymiyah kerana kalau dia layak digelar teroris, orang lain yang sama pandangan pun layak untuk dilabel dengan benda yang sama, baik Pertama, Ibnu Taimiyah berfatwa untuk memusuhi orang kafir yang baik. Disebarkan di media sosial, dekat Ibnu Taimiyah ni orang kafir yang baik pun disuruh kita memusuhi. Dia quote Ibnu Taimiyah kata, "Wa ya'lam anna al-mu'min anna al-mu'mina tajibu muwalatuhu wa in zalama ka wa'tada alaik. wal kafir" Dia kata, "Wal kafira" Tajibu mu'adatuhu. Wa in a'ataka wa ahzana ilaik. Hendaklah seseorang muslim itu tahu. Sesungguhnya seorang mu'min, kita sebagai orang mu'min, kita kena tahu, seorang mu'min yang lain, yang berkongsi akidah dengan kita, wajib untuk kita mualah dia. Wajib untuk kita jadikan dia wali walaupun dia ini zalamak walaupun dia menzalimi kamu walaupun dia melampau ke atas kamu buat jahat kamu wal kafira dan orang kafir dia kena tahu sesungguhnya orang kafir tajibu muadatuhu wajib untuk bermusuh dengan dia wajib untuk kita musuh dengan dia walaupun dia memberi kamu pemberian Wa laik, dan berlaku baik dengan kamu Tengok tuan-tuan Siapa pakai fatwa bin Tamiyah ni Kalau ada jiran sebelah rumah dia yang bukan Islam Buat baik kat dia Bagi kuih bulan versi halal kat dia Dia kena musuh dengan kawan ni Tapi kuih bulan ambil <Susur> <Susur> Ada yang faham macam tu? Tuan-tuan faham macam tu kah? Eh? Contoh faham jelah. Kami faham dengan apa yang ustaz nak sebut lepas ni. <laughs> Pandai ambo kan? Maka saya katakan, kesilapan dalam memahami maksud memusuhi ni menyebabkan kita silap faham. Kita dok ingat Ibbin Taymiah suruh musuh pergi pergi buat zalim dengan dia, berlaku kasar dengan dia, keras dengan dia. Dak, dak, dak, dak, dak. Kita kena faham ayat ni. Dalam konteks ayat yang dia letak. Kerana Ibn Taimiyah, dia menggabungkan dua benda utama dalam ayat ini. Mualah dan mu'adah. Mualah tu lawannya mu'adah. Mualah, menjadikan wali. Apa maksud menjadikan wali? Menjadikan wali itu maksud menjadikan orang Islam sebagai pembantu. Menjadikan orang Islam sebagai kekasih. Menjadikan orang Islam sebagai tempat bergantung. Lawannya, muada menjadikan mereka itu sebagai uang yang bukan kekasih gitu, yang bukan pembantu gitu, yang bukan yang bukan tempat bergantung. Bahkan kita orang Islam disuruh untuk membenci kekufuran yang ada pada orang kafir walaupun kita sayang batang tubuh dia. Maka sebab itu Nabi dalam hadis Bukhari Dia menangih-nangih ke Abu Talib Suruh Abu Talib beriman Kerana dia benci kekufuran yang ada pada Abu Talib Dia bukan benci ke Abu Talib Tapi dia bencikan kekufuran Maka siapa yang tidak membencikan kekufuran Yang ada pada orang kafir Something wrong pada akidah dia Something wrong pada akidah dia Maka Ibn Taymiyah ini Kalam dia dalam bab ni salin Kalam dia dalam bab ni betul lah Cuma yang silap faham tu orang yang kuat lah Bila orang silap faham kalam orang Yang patut disalahkan orang yang silap faham tu lah Bukan orang yang tulis Kalau ada orang yang silap faham Patut disalahkan orang yang tulis Macam tu Air wujudnya golongan Quraniyun golongan ahlul quran yang tak pakai hadis anti hadis kerana dia salah faham quran adakah nak salahkan quran dia yang salah faham kenapa kita perlu salahkan quran baik ibn taimiyah memberi fatwa ni saya sebut dulu lah. tapi ramai lah ni kan ibn taimiyah memberi fatwa boleh bunuh orang yang lafaz ni ha? ush siapa ikut fatwa ibn taimiyah ni dah ha? siapa lafaz ni boleh ha? bunuh tapi sebenarnya dah. Fatwa ni Ibn Taimiyah dia sedang menjawab soalan yang khusus. Orang yang lafaz niat mengganggu orang sekeliling yang salat. Dia salat jemaah dalam masjid. Dia lafaz niat dengan kuat. Sampai ganggu. Imam pun tengok lafaz niat dia. Maksudnya lafaz niat dia itu dah macam imam baca fatihah waktu solat maghrib. Bila orang tegur dia. Ini soalan dia. Dia kata bila orang tegur dia. Dia kata benda ni wajib. Dia kata benda ni wajib. Dan suka sukati kulah agama ni hanya berdafsarkan hawa nafsu aku. Maka Ibn Taimiyah jawab. Dia kata mencaharkan, mengeraskan bacaan niat. Lafaz niat. Tidak disyaratkan ataupun tidak dimasyurkan di sisi mana-mana ulama' Ulama yang kata lafaz niat ni ada, mereka tak kata kuat, mereka kata hanya melafazkan. Tu nampaklah tengok orang mazhab Syafi'i, tiba-tiba bila dia lafaz niat dia baca kuat-kuat macam imam baca Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Apa yang I minta ini semua ni betul. Mengeraskan bacaan, kuat macam imam baca Fatihah untuk lafaz niat, tak ada tak ada satu orang ulama pun kata masyru'. Tak ada satu orang ulama pun kata dia disyariatkan dia kata. Wala fa'alahur rasul. Tidak dilakukan juga oleh Rasul Tidak dilakukan oleh khalifahnya Tidak dilakukan oleh mana-mana salaf Dan mana-mana imam Sesiapa yang mengatakan Dia adalah agama Allah Kuat bacaan lafaz niat Dan siapa mengatakan Ia wajib dan mengatakan Agama hanyalah berdasarkan Kepada hawa nafsu aku Maka dia telah kafir Kerana, pasal apa dia kafir? kerana dia mengatakan agama itu berdasarkan hawa nafsu sedangkan agama itu secara ijma berdiri di atas Quran dan sunnah bukan berdasarkan hawa nafsu maka sebab itu dia kata sesiapa yang mendakwa dia adalah agama Allah dan dia adalah wajib Ibin Taimiyah tak suruh bunuh dia tak suruh bunuh dulu. dia kata fa innahu yajib ta'rifuhu ash-shari'ata wastitabatahu min hadzal qawl wastitabatahu min hadzal qawl dia kata maka pada ketika ini bila dia kata wajib aje kita kena ajar dia syariat kena ajar dia syariat dulu minta dia bertaubat dulu daripada perkataan dia yang sangat bahaya fa in asarra ala zalik kalau dia masih lagi berkeras kita dah ajar dia Baru dia kata kutil Baru dia kata kutil Baik Fatwa yang ketiga yang kontroversi Yang kontroversi Ibn Taymiyah mengatakan boleh bunuh orang yang tak salat Jumaat Kalau tak salat Jumaat Dia kata boleh bunuh Di mana fatwanya Ibn Taymiyah ditanya tentang orang yang tak salat Jumaat Dan menganggap perbuatan tak solat jumaat itu ibadah boleh tak apa hukum tak solat jumaat tanpa uzur oh, nasi dah masuk bila nasi dah masuk memang cabaran besar untuk penceramah <laughs> Apa hukum tinggal salat Jumaat dengan sengaja tanpa huzur? Apa hukum? Haram bagi orang yang wajib salat Jumaat, haram untuk tak salat Jumaat tanpa huzur. Clear, haram. Eh? Kalau orang tanya dia bersepuh tak salat Jumaat ni, malah, suhram. So, Tapi kalau dia jawab dia wajib salat Jumaat, dia tak pergi salat Jumaat, bila orang tanya dia, ni bersepuh tak salat Jumaat? Hampir siapa tak salat Jumaat? Tak salat Jumaat ini berpahala besar. Apa hukum? Hah? Murtabat. <coughs> kerana salat Jumaat disebut kewajipannya dalam Quran? Fasau ilah Zikri wa darul Bayah. Tiba-tiba dia kata tak salat Jumaat itu berpahala kalau sekadar dia tak salat dan diakui benda tu dosa, tu no problem maksudnya dosa pada dia, dia tak murtad kerana dia mengiktiraf hukum tapi dia kata sebenarnya tak salat Jumaat ni pahalanya besar, jomlah kita berjemaah tak salat Jumaat maka sebab itu binti Miah kata fa inna ta'abuda bitarkil jumu'ati wal jama'ah bihaithu yara anna tarkahuma afdal min syuhudihima mutlaqan Kafar, yajibu ayu stabah sahabuhu minhu, fa intabah wa illa kutil. Sesungguhnya menganggap ibadat, menganggap ibadat dengan meninggalkan salat Jumaat dan meninggalkan salat jamaah. Salat Jumaat, jumaat ditinggal, salat jamaah ditinggal. orang tanya dia bersebab, dia tak kata malah, tapi dia kata sebenarnya salat jamaah dengan salat s orang s orang, salat s orang lagi. Salat Jumaat ni Kalau kita buat Makruh Tak Salat Jumaat tu yang bagus Pahala banyak Maki binti Miah kata Dengan anggapan Dia melihat meninggal solat, Meninggalkan Salat Jumaat dan Jumu'ah Afdal Lebih utama Lebih afdal Daripada menghadirinya secara mutlak Maka dia kafir Secara mutlak Maksudnya sama Musafir ke tak musafir ke Salat Jumaat tak afdal berbanding dengan tak asal zaman eh? kafir betul kita betul betul orang ni betul dia kata yajib ayustata bahasa heboh orang yang mengatakan kalimah ini perlu diminta untuk bertaubat wa ilah kudil kalau tidak hendaklah dia dibunuh kerana dia telah murtad menolak hukum Tuhan yang telah sabit dalam dalam Quran so di mana masalahnya dia masalah bila kita pergi kira Ah, dibunuh satu, dua, tiga Baca lah Profesor kena baca Ini masalah Bila dia hanya kira Kira masalah lah Kira tambah macam itu masalah Dia mesti mau baca dan analyse Apa yang dimaksudkan oleh Bihim Mintaimiyah Dia kata oh yang tupan itu mungkin Ustaz punya pemahaman kami faham dengan cara lain mana boleh tinggal solat Jumaat atau jadi kafir saya kata dalam fatwa yang lain Ibn Taimiyah mengatakan orang yang tinggal solat Jumaat tak kafir di dalam fatwa yang lain orang yang tinggal solat Jumaat Ibn Taimiyah kata tak kafir tapi yang menjadi kafir bila dia kata tinggal solat Jumaat tu berpahala tu yang kafir baik fatwa keempat hukum bunuh orang yang tidak berpegang dengan ajaran agama ini juga fatwa yang yang dikatakan Ibbin Taimiyah telah galakkan orang bunuh orang-orang yang tidak berpegang dengan agama mana-mana orang kita tengok tak salat ah bunuh pasal apa Ibbin Taimiyah suruh bunuh sebab dia tak berpegang dengan agama mana-mana orang yang kita nampak tak tutup aurat boleh bunuh sebab dia tak berpegang dengan ajaran agama. Apa bukti? Dia kata tengok Ibn Taymiah kata apa? Fa amma asy-syar'ul munazzal fa huwa ma thabata 'ani ar-rasul min al-kitabi was sunnah. Wa hadha asy-syar' yajibu 'ala al wal akhirin ittiba'uhu wa afdal awliya'illah Akmalum ibtigaan Lahu. Orang yang tidak mematuhi syariat ini, atau tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah, atau tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah, atau tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh yang ditetapkan oleh Rasulullah, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah, atau tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan Syariat inilah yang wajib ke atas orang yang paling awal dan orang yang paling akhir untuk mengikutnya. Dan semulia-mulia wali-wali Tuhan ialah mereka yang mengikut syariat ini dengan paling sempurna sekali. Sesiapa yang tidak melazimi syariat ini ataupun menghina syariat ini ataupun membenarkan orang lain keluar daripada syariat ini maka dia telah kafir mesti diwajibkan untuk dia bertaubat kalau tidak dia dibunuh kalau dia taubat tak ya bunuh perkataan dia tu dia kata lam yaltazim tidak beriltizam maksudnya tidak mengamalkan ajaran syariat boleh bunuhkah ke sebahagian orang faham macam tu sebahagian orang faham macam tu baik tuan-tuan Setelah memerhatikan teks fatwa ni, saya melihat tak ada pun dakwaannya mengatakan Ibnu Taimiyah ni ekstremis. Sebab fatwa ni mengandungi tiga benda. Tidak berpegang dengan syara' munazzal, yang kedua mencaci syariat Islam, yang ketiga membenarkan mana-mana orang keluar daripada syariat Muhammad. Ni tiga benda yang dia kata salah satu daripada tiga ni boleh menyebabkan orang seseorang itu murtad bila murtad kena bunuhlah. lah so apa masalah dia? masalah dia kita tengok yang ketiga tu ada masalah lah kita membenarkan mana-mana orang untuk keluar daripada syariat Muhammad pergi masuk syariat khidir ni sebahagian daripada geng, geng sufi kan sebahagian daripada geng sufi yang sesat ni yang sesat berapa ni dia bila tengok tok guru dia buat dosa berzina contohnya dia kata kalau kita berzina anak murid berzina maksiat tetapi kalau Tok Sheikh berzina itu ibadat Ya disebut dalam kitab Al-Qarazawi ada sebahagian daripada tarikat di Mesir buat benda ni Sebahagianlah, bukan semua tarikat macam tu tapi sebahagian ada yang sesak ni kalau kita berzina dia kata kita sedang melakukan maksiat kepada Allah tapi kalau Tok Guru berzina Tok Guru sedang beri mensyukuri nikmat Allah <tuh> sebab dia kata Tok Guru telah sampai kepada satu makam sampai kepada satu martabat yang telah membenarkan dia keluar daripada syariah Muhammad tak terikat lagi dengan syariah Muhammad seperti mana khidir tidak terikat dengan syariah Musa kan Khidir ni masih diberjumpa dengan Musa kan? kan dia buat benda-benda yang Musa pun tak tahu masa itu bukan syariat Musa syariat Khidir maka sebahagian daripada darikat guna hujah ni dia kata saya dah zikir-zikir puluh ribu punya zikir ratu ribu punya zikir maka saya dah sampai martabat ni lah martabak keluar daripada syariat Muhammad siapa yang membenarkan benda ni dia kafir walaupun dia tak keluar daripada syariat Muhammad bila dia kata boleh keluar daripada syariat, ini kufur ini kalam kufur bukan Ibn Taimiyah seorang yang memberi fatwa demikian Al-Qurtubi juga diriwayatkan memberi fatwa demikian Ibn, Ibn, Ibn Abil Ais Al-Hanafi juga mengatakan demikian so yang nombor tiga tak ada problem yang nombor empat mencaci syariat Islam mencaci syariat Islam confirm lah dia kena beza eh? mencaci syariat dengan men mencaci, mencaci tokoh sebab ada orang kadang-kadang dia benda tu mencaci tokoh beza dengan mencaci syariat mencaci Nabi ya mencaci Allah mencaci Nabi mencaci agama mencaci Al-Quran mencaci Al-Sunnah ya tapi kalau setakat mencaci, to mencaci tokoh yang ni tak kafir lagi dia cuma berdosa yalah. tu kita, kita kena tahu tu kena beza dua benda tu jadi dia mencaci syariat lagi bila kata mencaci tokoh dengan mencaci agama sama, sekejap orang yang mencaci bintai miah pun, ada orang yang pro bintai miah dengan kan, saya tak mahu yang tu kalau mencaci bintai miah, dia tak kafir, cuma dia berdosa lah kalau dia mencaci, tambah hak kritik boleh, jangan caci tapi kalau mencaci agama, kafir yang menjadi masalah, tidak berpegang dengan syariat munazal tidak beriltizam kita kena tahu tuan-tuan. Ibn Taymiyyah sebelum daripada teks ni dia ada huraikan apakah yang dimaksudkan dengan syariat munazal Dia kata syarak ni ada dua ada tiga jenis. Ada syarak, ada syariat yang munazal ada syariat yang mu'awwal, ada syariat yang mubaddal bila kita tak baca dia punya mukaddimah kita baca tangni saja sebab tu kita masalah define dulu dia define dulu apa yang dimaksudkan dengan syarak munazal yang dia kata siapa yang tak beriltizam dengan syarak ni jadi kafir dia kata syarak munazal ialah syarak yang mana sabit daripada rasul dalam Quran dan dalam sunnah siapa yang tak beriltizam dengan syari'ah ni memang kafirlah satu orang Kalau dia tak salat Salat ada khilaf tak apa Kita ambil yang lain Satu orang Dia mencuri Kafir dah dia Dengan mencuri Dia tak kafir Kalau orang tanya dia Hang ni mencuri Hang orang Islam Islam Hang mengaku Nabi tu Nabi mengaku. Ya? Hang percaya dengan ikhemat ke Percaya Masalah hang Masalah hang apa sebenarnya ni Masalah aku sebenarnya aku mencuri je Maksudnya dia beriltizam dengan agama. Kerana dia percaya semua yang Nabi bawa itu atas kepala dia. Cuma dia tak mengamalkan sebahagian daripada ajaran agama. Tetapi dari sudut keseluruhan dia beriltizam. Yang Ibn Ta'imiyah maksudkan ni, orang yang tak beriltizam maksudnya, ah Nabi Muhammad tu Nabi untuk apa je, untuk aku dah. Itu maksud tidak beriltizam. Dengan syara' yang munazal Ibn Taymiyah sebut Dia kata ada satu lagi syara' mu'awal Syara' mu'awal ialah Sesuatu yang disabitkan Melalui jalan isytihad Daripada ulama Yang ni Ibn Taymiyah kata Orang boleh tidak beriltizam Dengan satu mazhab Dia boleh ambil imam lain Yang ni tak salah Syara' mu'awal Ada satu lagi syara' mu'badal Siapa yang pegang kapitruin apa syarat membadal? Syariat yang telah diganti. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan Quran, dia pergi ambil kitab lain. Sebagai ganti Quran. Yang ni kapal tualah. Maka sebab tu kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan Ibn dalam Dalam kalam dia. Baik.